Курсанти нудьгують на палубі. Ще їм, новачкам, незвична ця сліпучість довкруг. На всі сторони світу фантастична сліпучість. Ніде такої не побачиш, як серед цих медитаріанських вод о такій порі, о півдні. Від світла ріже в очах. Простір без будь-яких меж. Стільки сяїв. А вітру нема. Пішов дід Ягнич і вітер з собою забрав. Капітан обходить сутно, почувається в людині внутрішня заклопотаність. В око впадає безліч разів читаний напис: Сигнал тривоги подається електроривуном тривога. Один безперервний сигнал на тридцять секунд. Ніщо, однак, не віщує тривоги. І все ж на душі неспокійно. Як це розуміти? Курсантська аудиторія. Стенд морської практики. Зразки вузлів. Подвійний гачний. Рибацький огон. Стопорний вузол. Найтрудніше зрощувати сталеві кінці Саме тоді руки в крові. І ягнич майстер стоїть над тобою. Штурманська рубка. Розстелена карта. Циркуль, транспортер, гумка. Схилилося одразу двоє чи троє курсантів, прокладку ведуть. Тут же два локатори. Парус і локатор. Вони на Оріоні поруч. Капітан вбачає в цьому якийсь символ. Його це наповнює гордістю. Третю добу нема вітру. Пішов і вітер з собою забрав. Чому саме такий жарт? Вони першокурсники, ягнича не бачили в вічі. Це ти з ним ходив у той свій перший, найдальший рейс. Заходили майже в тропіки, зони північно-східного пасату, щоб використати попутний, а північніше вже був би зустрічний. У зворотному рейсі якраз цим скористався Ріон. То був красивий, насичений рейс. Уперше так ішли. Курсанти були відбірні, одразу від трьох училищ. Рейс видався важкий, в кількох місцях штормовий, але на диво щасливий, жодної травми, хвороби, небажаної пригоди. Жартували це тому, що Ягнич чаклує тут. Це завдяки йому. Яким він був? Знов випадково чує біля радіорубки розмову тих, що майстра ніколи в вічі не бачили. Вони зараз творять Ягнича, ними незнаного, іншого, свого. Був, був, все життя під оцими вітрилами. Ні сім'ї, нікого, нічого. Тут вічно жив, в'язав вузли, стеріг отуринду, з курсантами тримався суворо. Підведе, пальцем вказує. Яка снасть? Мовчиш? Кінцем шмат каната. Так і всмажить по спині. А тобі й не боляче, бо справедливо, а коли знаєш, коли зумієш правильно відповісти, руку потисне. Що вони вигадують? Ніколи на Оріоні такого не було. Ніколи Ягнич не вдавався до таких методів науки. Ніхто не знав, скільки тому Ягничеві літ. Поцікавляться, бувало, курсанти. Товаришу майстре, скільки вам літ? Сорок. І то без тіні жарту. Наступного року інші прийдуть на Оріон. Ці також спитають, скільки вам літ? І та ж сама відповідь – сорок. Застих, увічнився на своїх сорока. Чимось вони йому далися, що ні більш, ані менш. Усе сорок. Чи, можливо, в цій цифрі, які в цифрі тринадцять, був для Ягнича якийсь потаємний смисл. І що дивно, вигляд він завжди мав людини сорока літ. Ягнич не старів. Натура рідкісної міцності. Просто залізна натура. І душею розкішна душа. Пісні співав, знав їх безліч. Особливо пісень давніх, старих мореходів, Ніколи не чул капітан, щоб ягнич співав. Може, хіба що деколи стиха мугикав на палубі? Потім Оріон потрапив у зону дії, найстрашнішого в цих широтах урагану, в його крило. Була ніч, розвированість, чорний хаос стихій. Палубою черпав воду Оріон. Шквал налітав за шквалом. Крен досягав сорока і більше. Думали все. Але і в цих умовах посилали курсантів на щогли. І знову дивна річ, не зірвало, не скинуло в океан нікого. Казали це тому, що Ягнич, він був тяжко цієї ночі травмований, живе, що серце його на Оріоні б'ється. Прив'язаний канатами, завузлований ними міцно-наміцно, Лежав під хірургічним ножем у лазареті в глибині судна. Операцію неможливо було робити. Кренами перевалювало хворого сюди й туди. Але іншої ради не було. Майстер сам наказав — ріж! Було йому вийнято серце з грудей. Воно билось і билось. Ниткою сировою, парусницькою, тригранною голкою було зашито судини. Ягнич жив. Суцільна фантастика. У напруженій навчальній програмі, що її належить досконало опанувати курсантам морехідки, значиться тема й така – живучість корабля. Оріон збагатив їх ще одним уроком – фактом живучості людини. Досі вважається, що стожильна, ягнечева живучість, його немирущий дух, могутнє силове поле його натури визначили тієї ночі долю всього екіпажу, долю Оріона. Вважається, що саме це, передавшись від нього всій команді, допомогло їм вистояти під усіма шквалами, вийти із зони урагану щасливо. Що вони вигадують? Капітан був у здивованні, не міг такої міфотворчості пояснити. Навіщо нафантазовують? Нічого подібного на Оріоні не було, все було інакше. Звідки ж уся ця химерія, ця повінь домислів, нестримних курсантських фантазій? Яка потреба спонукає їх замість особи цілком реальної, законно списаної, нагородженої, Творити для себе ще якусь іншу людину людину амулет ліпити й ліпити десь по закутках, по рубках та в затінку вітрил майже міфічний образ того, хто пішов і вітер із собою забрав. Скільки різних перейшло через Оріон, скількох напівзабуто чи зовсім забуто. Чому ж цей звичайний буденний? Хоч і справді такий славний ягнич не полишає уяви новачків? Чому й серед цього штилю, серед безмежжя сліпучості він зараз у них на устах? Невже цим курсантам, що знають локатор, що мають під рукою найсучасніші електронні пристрої, навіщо потрібен ще вигаданий, нафантазований ягнич? Майстер нестаріючих сорока літ, людина-легенда. Тільки стемніло, короткий свист пролунав біля двору ягнечів комбайнерів. Мати порається в хаті, але двері відчинені, почула. Це, мабуть, той явився. Лише в старосвідчині колись порубки свистом отак викликали дівчат на вулицю. Зараз це почуєш хіба що зі сцени в клубі, коли ставлять якусь давню п'єсу. Одначе виявляється, сцена з таким пережитком іноді може повторитись і в тебе коло двору. Вспівати не вміють, а свистіти навчились. Одначе тієї, що викликають, вдома нема. По роботі ще зайнята. В Кураївській медички день ненормований. Тільки зібралась була в кіно, прибігають з викликом до Чередниченка. Треба ставити банки голові. Звалило Зевса. На відзнаку обжинків поїхав до моря змити жнив'яну пилюку. Згаряча викупався у своєму з медузами чорному і так застудився. Що є підозра на запалення легенів Коли серед зими брюхався в льодовій воді Біля Керченських берегів Пробираючись із Таманії На півострів у розвідку Тоді нічого Навіть нежиті не вхопив Принаймні зараз не пам'ятає Шинелі позамерсають, бувало Гуркочуть на гвардійцях як дзвони Раз у раз доводиться знов їх намочувати у воді Щоб не гриміли Щоб не побудили ворожих вартових а зараз тільки глянеш на море, уже чхаєш, уже погнало температуру. Найрадикальніше лікування, що його, власне, тільки і визнає в таких випадках Сава Данилович, це банки. Покірно підставляє спину, щоб Варвара Пилипівна негайно обкидала його банками. Оскільки ж і вона зараз не здужує, то кличте молоду медичку, хай потренується». Коли Інна побігла, у матері мимовіль вирухнувся сумнів, чи не варварені це штучки. Може, навмисно викликають медичку-початківку, щоб перевірити, чи вміє вона хоч банки приліпити до пуття. Подалася й нема, а свистун тим часом посвистує. Не вперше приносить його звідкись під Кураївські вишні, щоб тільки побачитись з Інною. Засвідчити, як він упадає за нею, який небайдужий. Ось іще раз підсвиснув, аж із якимось солов'їним колінцем. Скажи, що її нема, не до гулянок їй. Не виходячи з хати, гукнула жінка на двір, будучи певна, що там є кому передати її команду далі. Одначе на подвір'ї нікого. Тільки груша, як туча, стоїть. Але груші й самі, мабуть, приємно послухати вечірнього свисту. Жінка вийшла на веранду. Так і є. Лавка під грушею порожня, на вахті нікого. Оріонець, видно, подався до сусідів вечірню передачу дивитися з дітлашнею. Телевізор у них величезний, розміром як дівоцька скриня колись. Поставлено його просто у садку під горіхом. Аж сюди на веранду видніє голубий екран. І перед ним стерчить купа голів, дитячих і дорослих. Лисина Оріонця теж між ними поблискує. Вдома в Ягнечі є телевізор, може навіть кращий. Стоїть он за шифоньєром у кутку. Щоправда, за всі жнива екран на ньому так ні разу і не засвітився. Міг би моряк його настроїти, Сидіти і дивитися вдома. Так ні, до сусідів потягло. Між малашню. Там виходить веселіше. Ось разом аж підскочили всі, Голоснули гол-гол. А з вулиці неголосно свиснуло знову. Ну і надокучливий. Господиня спустилася східцями, Пішла до хвіртки. Щось шаснуло під вишнями. Тепер вишні з дворів аж на Кураївській вулиці повибродили. Злодіїв не бояться. Під відтям за стовбором заховалось принишкло. Інакше, як він, майстер художнього свисту. — То ти, Вікторе? — Я. Тобі ще тут не набридло свистіти? До двору заходь. — Мусиш вітати, бо ж хочеш, не хочеш а виступає він зараз у ролі твого майбутнього зятя. — Я до Інни, вдома вона. — Скоро прийде. — Заходь, заходь. Якраз погомоніти з тобою треба. Посадила дочиного ухажора на веранді. Вгощення, правда, не було. Гість не кликаний обійдеться. Увімкнула електрику, щоб краще видно було дончиного обранця. Після цього сіла й сама до столу. Хлопець застиг на стільці, відсунувшись аж у куток веранди. Доскіпливо його розглядала. Ось воно, золото Веремієнкове. Невже оце майбутній зять? Ніби й не змінився, хоч десь там побував. Казали, стрижений, а воно не дуже й помітно. Щемною увагою жде бесіди, сухолиций, виголений, Скромна усмішка виблукалась на губах. Ніс материн, брови теж її, Тонкі і якісь сміливі, розгонисті. Справді, не кожна дівчина Зостанеться байдужою до таких. Сам собою статурний, довгобразий, І коли ось так тихо сидить, Стиснувши руки колінами і пускає смиренні погляди в стелю на обвиту комашнею лампочку то й не скаже, що перед тобою шалапут, зайди світ, хуліган. Вона скоро прийде? запитав так скромно, скромно. Не відчитується, голубе, в неї служба. Та, звісно, прийде. Наша дитина домівки тримається, не те, що інші. Якщо це на мою адресу, Натяк, то дозвольте пояснити. Я теж сподіваюся скоро перекочувати під мамин дах. Здається, матиму роботу десь тут поблизу. Мабуть, на комплексі? Поруч з Кураївкою на узбережжі другий рік будується комплекс для оздоровлення шахтарів. Чи баяністом у пансіонат? Поки що таємниця, ухильно миркнув він, усміхнувшись. «Ох, Вікторе, Вікторе, що ти собі думаєш?» Загомоніла жінка з щирим уболіванням. «Доки отак галайдакуватимеш?» Подивисьте на своїх ровесників. Кожен при ділі. Той вчиться, той в армії, а той із трактора не злазить. Справжні сини. Нічим себе не безчестять. Батькам радість та гордість за них. Навіть ось такі, як Петрусь наш, очі їй засвітились при згадці про свого штурманця. «Ще ж хлопчиня проти тебе? А яке беручке кмітливе! Вже батько на нього сміливо може комбайн довіряти. У Казахстан, у таку Далич, на рівні з дорослими не побоялось. А ти?» Вдома на такі речі? Веремієнко тільки б кинув зневажливо. «Мамо, не вчить мене жити?» Ситий вашими повчаннями по саме нікуди. Встав би та й спину показав. А тут не сміє. Вдає, що слухати наставницю йому сама насолода. Вбирає мудрість народну як губка. Чи може це я на вітер, кажу, Вікторе, чого ти мовчиш? Я слухаю, уважно слухаю, вдумуюсь, Ганна Гуріївна. Це її підбадьорило. Шанобливе звертання полестило. Розохотившись, виспівала оду своєму штурманцеві, згадала навіть свого троюрідного небожа, Ягнича Анатолія, що десь там у Берліні дитину під час пожежі врятував. Про цей факт надійшов у Кураївку лист від командування. І знову взялася за саморобку цього шалапута, що зараз сидить такий покірненький, аж присмучений, шею витягнув гусаком, очі в стелю пустив, та все ловить, та вдумується. Тільки що він там ловить? Чи не оту комашню, що довкруг лампочки під стелею в'ється? Якщо себе не жалієш, то хоч батьків пожалій, взялась йому далі втлумачувати майбутня теща. Старий уже на стручок зісох. Тож через кого? І матері не легше. Від горя та сорому на люди боїться виходити. Обоє на синочка тільки й надіялись. Всім примхам його потурали. Чи баян, чи ява. Ні в чому відмови не було. І оце ти їм так віддячуєш? Їм горе. Тобі напасть. Сам ти хоч це розумієш? «Розумію, гурівно, ще й як розумію!» І знову смиренницька каміна на гарнім обличчі, Тепер ще більш посмутнілим. «Постараюся, щоб змінитись у корені, Даю зобов'язання, скоро ви мене не впізнаєте. Покута моя у виправно-трудовім не кінчилась, Ще вона й зараз у самім розпалі, День і ніч кипить отут!» і руку так щиро, щиресенько приклав до грудей. Жінці одлягло від серця. Коли поговориш з людиною по душах, то воно одразу щось там і зворухнеться. Серце ж не кам'яне. Вдома не дуже, мабуть, вміють з хлопцем повести розмову. Дарма, що обоє вчителі. Що жимо воно легше, а до свого ключика не підберуть. А вона ось хоч і не вчителька, Хоч тільки в дитсадку малих виховує, А проте й цього довготелесого Зуміла усовістити. Стала тепер вихваляти перед ним Інну. Як училище закінчила з золотою медаллю, Медальця вродилася тут же, на веранді експромтом, І які їй добрі місця пропонували, Манили в столицю, аж той центральний червоний хрест, що з медикаментами та продуктами і в Індію, і на край світу літає, де тільки епідемія або землетрус. Нічим не спокусили Інну, бо їй в одну душу додому. Кураївка їй миліше за все, біля матері їй найтепліше. Зараз оце Варвара покликала, щоб банки поставити голові. В тебе, каже, краще виходить, ніж у мене інший голова хіба б довірився, хіба підставив би спину будь-кому, а їй, будь ласка. Було й дочці, проспівано дефірамби, з усім материнським натхненням, з вродженою ягничівською розкішшю уяви. «І ось така дівчина ждала тебе, хоч до неї в училищі там уже тречі сватались, набивались і льотчики, і підводники». Факт явно перебільшений. Якби інше, то хіба пропустила б момент? Хіба не спокусилася б? Підхопила б собі лейтенанта, або лікаря з дипломом, або й молодого комбайнера з золотою зіркою. Ні, каже мамо, я свого судженого та засудженого ждатиму. Він там страждає, надіється, вірить у мене, Відвернутись, коли в біду потрапив, це було б нечесно. Ні, не відступлюся, дочекаюсь, якщо вже вітіньку серце обрало. Так ти ж оціни. А я оцінив, голос його налився справжньою невдаваною теплотою. Інці рівних нема. Інка для мене все, коли хочете знати. Дня не було, щоб її не згадував. Ради неї переламаю себе, бо знаю, не змириться вона з моїми вадами. Та й мені самому остогидла власна непослідовність, розхристаність. Цьому буде покладено край. Але ж і мене зрозумійте. Десь мене здорово, що минуло життя, Ганна Гурівна. Так ще минуло, що й досі заточуюсь. Можливо, тоді, коли з морехідки витурили. Хоча було то, може, і занадто, як за одну самоволку. Що це воно таке, самоволка? Ну, прогул. Відлучився на дві доби. А там же порядок. Що ж би то й за морехідка була, якби без порядку? І їхній Оріон. Хіба не на дисципліні тримається? Чесну людину порядок не страшить. Мій ось брат, півжиття морській службі віддав, Та й не нарікає, хоч як там доводилось йому. Ще й хлопчакам ось тут свою науку передає. А наука, знаєш яка? Про непотопленність корабля. З ледь прихованою нудьгою, Віктор став слухати, ще й похвалив адресу Оріонця, хоча щодо нього хлопець мав свою думку. Крутої вдачі, старий, краще триматись від такого подалі, бо попадись на очі, цей допотопний теж почне тобі душу драїти. Якби ти Віктора пошанувався тоді в училищі, то був би з курсантами зараз десь під вітрилами Оріона пучсть яка Колись було дядько на вітряку крила на парусить та й то нам малечі диво А тут ех ти Зачепившись за Оріон тітка Ганна не могла зупинитись розійшлася наче сама плавала на ньому аж співала Яких туди хлопців беруть та гарт який там вони добувають Гомоніла й гомоніла. А Веремієнко, знов витягши свою журавлину шию, слухав майбутню тещу з удаваною уважністю. Однак чув майже саму тільки мелодію її мови, що зливалася для нього в щось монотонне, схоже на віддалений журкіт води. Хлопець зараз більше сам себе наслухав. Хай сто разів ви маєте рацію, тітко. Але від того мені не легше. Чи відомий вам такий стан, коли буває просто жити нехідь? Хоч наче й конкретних підстав якихось нема для твоїх меланхолій. От бувало вам, щоб неінтересно, і все. Все наче було вже. І сам ти наче колись уже був. І знаєш, яким будеш завтра. Яке меню застанеш у чайній незаяложеному столі, мухи, які дзижчатимуть над жирним твоїм борщем? Справді ніхто тебе так не розуміє, як Інна, ніхто до тебе не виявляє стільки терпіння та великодушності, як вона хоче бачити і бачить тебе кращим, ніж ти є в собі. Вона одягає тебе в шати своєї уяви, покладає на тебе надії. І дивна річ, часом почуваєш, як від самих її сподівань ти і справді стаєш ніби кращим. Інна – це та найвища премія, яку тобі видало життя. Видало, може, аж занадто щедро, завансом. Тільки, мабуть, коханню властива така щедрість, все прощення, І тільки воно здатне повертати тобі інтерес і смак до життя. Повертати їх навіть тоді, коли дійдеш межі, коли попереду вже здається морок і порожнече. І як же таку дівчину не любити? Від неї, мов би, тобі передається заряд життєвої снаги. Жарінням своєї пристрасті вона відморужує навіть те, що встигло взятись памороззю в тобі. Ні, тут фальші нема, він її любить. Інакше не нудився, бо тут на веранді, коли десь там пускають кіно, та стільки химочок пансіонатських, Що соромно в'язнуть, липнуть до тебе на танцях. Ради Інне сидиш тут, та вислуховуєш це чуте-перечуте, співане-переспіване. Хоч вам і здається, тітко, що завдяки вашому красномовству у душі майбутнього зятя відбувається цілий переворот. Коли тітка Ганна знову торкнулася Вікторових з стосунків, допевняючись, наскільки надійний він у своїх почуттях до дівчини... Веремієнко, тут уже без розігрувань та без вдавань, признався, в ній моє щастя, тільки в ній, і цим дорожу. Не проміняю ні на кого, ні на яку за тих пансіонатських химочок. сказав і Само вихопилось. І він одразу ж пошкодував, що вихопилось, бо тітка враз. Насторожилась, сгружила очи.